Goeiemorgen jylle Ons was hier op die kamp die naweek En ons het weer gehoor van Ons stand van gerechtigheid Wat volmaak is Door Jesus' offer En uh, ons wandel wat nie altyd daarby kom nie En toe denk ek in die aan An twee versies Wat Amparicelle sê is 1 Korintheus 6 vers 12 en 10 vers 23 En nou gaan ek nie sê wat er 1 sê wat er nie Want ek weet nie Maar die 1 sê alles is geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is geoorloof, maar ek sal my door niks laat verslaaf nie. En die ander een sê, alles is geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is geoorloof, maar nie alles stig nie. Wat baie die selwe beteken, zeker. En uh, toe denk ek aan, bijvoorbeeld my pa wat gesê het, een toe ek van om die versies aan al te sê, dit is nonsens, dit kan nie so wees nie. Maar dit is toch net, A, a bevestiging van die feit wat ons weet dat God vir ons een vrije kese gee ons kan alles doen ons niks is uitgesluit ons kan kies en ons kan doen niemand keer ons nie en uh, daar is dit so smart in Ephesians 4 ek denk in Colossians 2 onder andere deel die hele bybel is vol daarvan maar waar daar ook goeie richtlijnen gegeen word en Paulus sê ek vermaan jylle broeders by die ontverminge van Christus, of iets in die lijn. Dan sê hy, dan gaan hy nou aan met wat als kan ons doen, of wat is goed, en wat is nie so lekker goed nie. En, dis nou net swaart op wit, wat ook maar in ons harte geskryf is, want God sê, sy wet sal, ons in ons, sal, sal hy in ons harte sêt, en dis eendlik maar sy woord wat hy in ons harte sêt, en na by jou, jou is die woord in jou mond en in jou hart. En as hy dan sê, Uh, geen vuil taal moet uit jylle oor jylle lippe kom nie jy gaan nie altijd as jy een lelike woord sê nie dit is vir jy self sleg as jy uh, vir een gekleerde mens die ka woord gebruik dan dit, baie keer sê ons die woord soos een vloekwoord, soos een skeltwoord en dit maak jou eie haard en God wil nie ons haard haard heen nie, so hy weet dit is sleg vir ons, ons Is, hy, hy, hy keer dit nie af nie hy sê maar net man, moet nie dit doen nie dit nie deel van my plan vir jou nie, dit is nie goed vir jou nie en uh, prijs die heren vir die waarheid wat ons ontdek nou ja, ons het aan die einde gekom van die naweek aan die begin van die zondagocht het is die is dit nie een wonder om by mekaar te wees en om versterf te word en te besef, wat, wat er invloed, wat er effect die woord ophou het nie. Um, ons is het nou gekamp het die nawek, uh, ons is nou, so, ons wil nou omtrend bars, die, die, die parskeit wil nou rechtig oorloop, uh, want het is lekker om hierdie goed met elkaar te kan deel, nou, ons, het, ons het soma net, vir hulle van, van die rest van die ouders, wat nie die kampie was nie, soma net so oorzichtelik, ons het begin, by die begin, waar God die mens gemaakt het, na sy beeld en gelijkenis, God wat liefde is, die mens gemaakt het vir een liefdesverhouding omdat hy met hom gemeenskap wil he hy geef ons die huwelik die man vader wat sy man, vader en moeder verlaat, vrou aankleef, een vleeswoord hy geef ons as een beeld hy sê, dit is wat ek bedink tussen my en julle so elke keer as ons hierdie ervaring tussen man en vrou he, dan besef ons dit is Godse hart, om met ons intimiteit te he, om ons lief te he om ons te vertroetel, om sy saad aan ons oor te dra, om ons te bevrug met sy woord En, en God het van die begin af gesê, hy is wakker sy woord om het te volbring. En ons weet, daar het fout gekom en nou Adam het verkeerde kese gemaakt, want God het in liefde vir hom een kese gegeen. Hy het een fout gemaakt en toe daar het een groot drama gekom. En, uh, en toe het God voorziening gemaakt, hy het al voor die tijd voorziening gemaakt, want God sien ons vooruit. Hy het voor die tijd al voorziening gemaakt om, om Adam, om die mens te herstel. En ek en jy is hierdie verskrikkelijke gelukkige mense wat lewe in die tyd nadat Jésus die herstel gebring het. Na 4000 jaar van Adam af, het, het Jésus gekom en hy het herstel gebring. Hy het al die sondes en oortredinge kom weggeneem. Hy, hy het ons skoon kom was door sy bloedoffer. Ons geheilig, die feest hier 25, hy sê, hy het ons vir ons oorgegeen om ons te heilig. Hy sê, so, nou was hy ons met die waterbad van sy woord, en dit is wat oor ons nou so, so skoon voel, die die naweek, want ons het gewas die heel naweek met die waterbad dier die woord, En hy sê, hy sê en hy om, om ons Sonder vlek of rimpel of iets dergelijks Voor hom te stel, en dis hoe ons elkeen Voor hom staan vandag, sonder vlek of rimpel Of iets dergelijks, rechtvaardig Daar was het dispensatie Waar die mense sonder was En toe het Jesus gekom en ons rechtvaardig En ons leef nou in die dispensatie Van gerechtigheid En, en dis nie oor wat ons gedoen het het Ons van mekaar gesê, dis wat hy gedoen het En vir my is dit Een heerlijke wonder om hierdie goed zo te kan sien. So God het van die begin af, het hy sy hart met ons kom deel. Nou soos vandag, is ons hier. Ons het gesien, ons het nou gekom, vir 2000 jaar na die kruis. En ons sien, dat in 2000 jaar, het daar baie dinge gebeur. Daar was 500 jaar, waar die gemeentes geloop het. Maar ons sien al soms so hier, binnen 30 jaar, het die ingesmokkelde valse broeders al gekom, en sê kruif Paulus van en sê, en dat het weer die ouwe verbond, die wet, kom terugtrekken, gesê, door wat jy doen bepaal wat jy is, in plaas wat ons besef dat God sê wie jy is bepaal wat jy doen. En Paulus het al vreselik daarteen gestry ons lees in sy briewe, hoe het hy, hoe het hy beswaar gemaakt tegen die fout wat ingesluid het, die vijand alweer met sy misluiding gekom het. En toe sien ons toe die Roomsche kerk gekom in die donker middeleeuwe, het is alsof God die lig afgeskakel het, soos wat daar gebeur het in die eerstijdse skepping, soos wat die lig afgeskakel is in die mens toe hy gesondig het, so het asof as met die donkere middeleeuwe toe die okultisme van die roomse stelsel gemeng is met die christendom van daai tyd, het daar een duisternis gekom die donkere middeleeuwe verampere duisend jaar en toe kom liter en liter sê, wow, genoeg hiervan en dan sien Godse licht begin wees kyn, en vandag is ons nou 500 jaar verder dis waar ons is en nou is die vraag hoe werkt dit voor ons vandag, is dit praktisch het ons nou al 2000 jaar vervordering wat ons kan, wat ons kan neerskryf kan ons al 2000-jaarse vordering lok, lok, lok in ons boek het. Kan ons, eindelijk nie. Want eindelijk besef ons hierdie nawek, hoe baie van ons uh, is al 2000 jaar na die kruis. En ons staan, nog, ons staan eindelijk achter die kruis. Want daar het so mengsel gekom, dat ons, ons godsdienstbeoefeningen so die respect met die okultisme en met die, met die gebruike van mens en oorlevering van mens in die ou verbond dat ons eindelijk nou eerst begin, terwijl ons al 2000 jaar vooruit moes wees, kan jy dit hele voorstel? Gestel, gestel die mens, so na Jezusse opstanding, hierdie woordvat, hierdie stangvast buiten met omgaan, waar moes die wereld vandag al gewees het? Jy weet, dan kan ek verstaan waar oor Paulus goed is uitsprake maak, hy sê, hy sê die hele skep wacht, my trek haal so'n verlangen. Hy wacht al 2000 jaar, trouwens, hy wacht al van Adam af hy sê, hier het Adam die skeping aan die onderwerp, nie geverlag nie, maar as gevolg van sy moestdaad, en nou kom Paulus in die schrift in Romein 8, David van vers 19 af, hy sê die hele skeping wacht met reik halsende verlange, dat die kinders van God, die seens van God openbaar gemaakt word, wie wie dit, dis ek en jy, wat ons stand in Jesus verstaan, dis ek en jy, wat die verlede afgeskut het, en nie meer as jy sal ek nie, maar wat kan omdat hy gedoen het Dit is waarvoor die skeping wacht Hy sê, van die skeping is in barensnoot totdat die vryheid van die heerlikheid van die kinder van God gestal te krijg. Die vryheid van die heerlikheid So, hoor jy, God het die heerlijkheid oor ons bestel As ons daar in Romeine lees is Julle gauw saam met my, Boblaai in Romeine, ek denk soma net aan een skrif in Romeine hier, dan sê hy hier een interessante ding Romeine Daarby Romeine 8. Ons is ons nou in Romeine 8. Ons het nou gesien, die, die hoop het, dat die skeping self vry gemaakt sal word van die vertavernie van vergankelijkheid. Hoekom? Omdat die kinders van God, omdat ek en jy, wat ons stand verstaan, ons gesag wat ons in die Heerheid in sy naam het, wat dit gaan opneem en daan gaan wandel. En onthou jy dat die profeet Jesaja het al voorspel Die Heer het gesê, soos die jimmel boor die aarde is Is my gedragte so my weeboe julle wee Hy sê, maar so sal die reen Van die jimmel af, sal ek reen stuur Dis nou hy self, sy sien Ek sal die reen stuur, hy sê, en soos die reen In die sneeuw van die, van die jimmel neerdal En daar hier nie terugkeer, nie nie omdraai Halfpad nie, hy sê, soos ek het stuur So sal het wees, hy sê, dit sal die aarde Deervochtig, en dit sal maak dat die aarde Voortbring saad vir die saaier en brood vir die eter Hy sê, so sal my woord wees Dit sal my baag en dit wat ook uitstuur, nou wil ek jou even verstaan, hy sê in die begin was my woord die woord, die woord was by God, die woord was, en was God en die woord het vlees gebond, en God het sy woord gestuur, hy het sy seun gestuur, en ek wil even verstaan wat my jou nie, nou ek gebeur het God het sy seun gestuur, hy het die woord gestuur, hy sê, en wanneer my woord om behaag ek syskies, nou sê jylle in Romeine 8, in Jesaja 55, is all right, kom ons hou dit ja, hy sê, die saai vuist, hy sê, en van my woord om behaag hy sê, dan gaan hy iets gebeur. hy sê, dan gaan die berge en die hevels uitbreek met gejiebal berge gaan hande klappen en juig, en vir die doeringboom want nou wat het die heren gesê, nou sal die aarde vir jou voortbring dorings en distels, nou sê hy, hy sê, vir die doeringboom sal hy sy pres opgaan, hy praat nie van kameelboom en die aarde sal blij, die doeringboom sal hy sy pres opgaan, hy sê, en vir die dissel sal hy myrteboom opgaan as jy die aarde gaan reageer, want die aarde is aan nietigheid onderworpen, as gevolg van Adam maar nou wacht Adam, nou wacht die aarde dat die openbaring, dat ek en jy moet snap waar oor dit gaan, so God Godse woord, so dat God kan behaag dit waarvoor hy sy sien gesteer het om my en jou te bevry so die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God geopenbaar kan word, so dat die skepping in my kan kom, ek wil hier jy met iets verstaan manne, manne, dit ek, ek is nie meer manne bezig, ek wil hier jy met iets verstaan, kyk ons het gesê, ons is aan die einde van 6000, 6000 jaar van Adam af uh, of die 6 dag die heren sê een belangrike ding, hy sê in Hosea 10, hy sê, ek sê jou na 2 dagen lewend maak, dat die derde dag laat opstaan om voor my aangezicht te lewe nou kijk mooi, Jesus het hy na 2 dagen lewend gemaakt, en die derde dag laat opstaan om voor sy aangezicht te lewe maar soos hy is, is ons in die wereld so hy sê dit van die gemeente ook hy sê, ek sê jou na 2 dagen, ek sê ons is omtrend by 2 dagen, he hy sê vir ons, ek gaan jou na twee dae lewend maak, en hy sê, laat opstaan, en daar sal ek jou op die derde dag laat opstaan om voor my aangezicht te lewe. So, dat is die derde dag oor. Sien jylle, waar ons? Sien jylle, ons is op een tyd. Die skrif sê, die rechtvaardige sal die aarde besit en verewig daar woon. Die ouds van jylle wat die weggrapping soek, ek het slecht in die of goeie nie, daar is nie een. Die rechtvaardige sal die aarde besit en verewig daarop woon. So sien jy hy hy sê jy wat hier gebeur, hy sê die aarde moet in lijn kom, maar die aarde gaan nie in lijn kom, van self nie, die aarde gaan in lijn kom, so sê ek en jy van, in lijn kom. Dit is Godse hart, dit was die hart van die begin af. Nou, nou sê ons terug in Romeine, nou kijk wat sê Romeine 8, Romeine 8 sê vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijk vormig te wees aan die beeld van sy sien. Hy sê het ons verordineer, om gelijkvormig te wees in die beeld van sy sien. Nou kijk net naar die beeld van sy sien. Hebreeers 1 vers 3 het gesê, Jesus is die afdruksel van Godse wees, die afskynsel van sy eerlijkheid. Hy het ons verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. Hy het ons verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, met ander woord, hy het jou verordineer om die afdruksel van sy wees te wees om die afskynsel van sy heerlijkheid te wees. Besef jylle, dat alles wat God gedoen het, door sy sien, kalmeneer in dit wat deze gezond in ons te gebeur vandag. Besef jylle, dit die wonderlikste dag in die geskienis van die mensdom om te lewe vandag. Besef jylle, die volheid van die tijde het op ons gekom. Dit is ons deel. Dit is ons erfenis. Nou, kijk nou, nou, nou moet ons dit in besit kan neem En om dit in besit te neem, het ons iets nodig Ons het dit nou vir mekaar gesê, toe die volheid van die Godheid lichamelik in ons kom woon toe ons God Godse geest ingenooid, Jesus het ons by die bloed, sy bloedoffer kom was En nou is ons tempel gereinig Ons lichaam is gereinig Hy sê ek dink nie meer aan die oudinge nie Jy het nie meer een verlede nie Hy sê die oudinge het voorbij gegaan, Dit het als niet geword Jy is een nieuwe skepping Elkeen van ons staan niet geskapen Rein sonder vlek of rimpel of iets dergeliks So staan ons voorom En nou, nou, omdat ons so staan Kon ons Godse geest nou hierdie gekrap Dit is Godse geest hierdie Jy Het nou in my kom woon hy sê ek sal by julle kom woning maak en hier het Godse geest by ons kom woning maak en nou, nou sê hy die proces die proces waar die kinders van God geopenbaar word die proces waar die skepping in lijn moet kom die proces waar Godse voorsiening en beskerming, die gerechtigheid van God sy geneesing vir ons moet doorbreek, is die proces wat ek wil noem die proces van geloof dis interessant dat Hebrews 11 sê, sê hy sê, sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag. Maar nou het ook koos nou vir my die dier die oopgemaak gestraan, en hy het gesê, to hy 1 Korinties 13 geblees het, het, hy gesê, to ons lees, die liefde is langmoedig, en die liefde is vriendelik, en die liefde is, er hou nie, boek van die kwaad nie, to sê hy, maar God is ons liefde, ons kan ons God aan, God hou nie, boek van die kwaad nie, God is langmoedig, God is vriendelik, nou kan ek God weer terugteens van die liefde toe, ek sê, kan is dit toelaatbaar. Goed, nou sê die skrif in Hebrews 11 vers 6, hy sê, Sonder geloof is het onmoendelik om God te behaag. Nou kan ek God ons verander met liefde, want God is liefde. Sonder ge geloof is het onmoendelik om liefde te behaag. En wat het wil liefde doen? Liefde wil ons bevoordeel. Wat het jy gesê, daar twee goed wat liefde wil doen. Liefde wil ons bevoordeel, en wat sê die ander een? Liefde gee ons een vrije kese. Hy sê, en nou wil, wil liefde, liefde wil sy sin krijg. En as liefde sy sin krij, dan beteken dit, dat, dat ons, of laat ek het so stel, wanneer ons die lewe en oorvloed wel voor Jezus gekom het, want ons dit leef, dan krij liefde sy sin. As ons gebrek lei, as ons skade lei, as ons syk is, krij liefde nie sy sin nie. Want hy het ons syktes in sy lichaam gedra. Hy het vir voor ons voorzien, hy, hy is ons beskermer. So om liefde sy sin te gee, het ons geloof nodig. Nou is het interessant, ons nou hierdie week, ek weet nie of jylle gehoor het nie, maar Een of ander predikant daar aan, aan, die, aan die rand, het toe stelling gemaakt en ek sê hoe raaf het die ouwe Hy het gesê gebed werd nie, dit was nou sommer die algemene stelling wat die ouwe som aangehaal het En die plakkaat by die pale gesê het En toevallig nou die oogend rei ek en ek hoor oor die radioer praatsamse rubriek of wat mee dit die program in die oogend het hulle die ouwe op, hy sê, man, ek het my amper uit my geloof uitgeskrikt, op, en my foto op die voorblad van die Koran sien, en my naam en my paal is, dat hy sê, gewet werk nie, maar wat hierdie man besef het, hierdie man het besef, ons het ons laag self lang genoeg gebluf. hoeveel ouwens bid in het werk nie? Ek het vanmorgen van jylle kampers gesê, daar is goed wat ek met jylle moet oor praat vanmorgen, die drie is die kleinkies, dit is Godse beskerming, sy geneesing en sy voorsiening, Dit het ons hanteer in die vorige sessie. Dit is een vierde een, een groter een, die beste een. Dit is die voorrecht om intimiteit met God te heen. Dit is die voorrecht om in verhouding met om te staan. Dit is die voorrecht om een liefdesverhouding met God te beleef. Nou, dit is interessant, nou luister ek na hierdie ouwens relaas op die radio, en ek hoor hoe bel die ouwens in, maar die ouwens wil natuurlijk hierdie arme man slag, hulle is recht om om te veroordeel. Omdat hy sê gebedwerk nie, maar hulle gebed werk ook nie hulle wil het net nie herken nie En nou, nou die ouds ek een mooie verduidelik En sy sê, ja maar kyk God verhoor partijgebede Maar ander verhoor hy nie En ons moet nou maar berust by die wat hy nie verhoor nie Want God weet beter En God weet wat in die toekomst is En daarom sal God vir jou nie iets gee Wat hy weet wat nie vir jou goed is nie En sovoort, en sovoort En jy is nie groot genoeg daarvoor nie Want die pa geem ons nou nie vir sy Eh um, vir sy sienkje van 6 jaar oud, het 1200 cc motorfiets nie, want hy gaan homself definitief verongeluk by die ding. En jy weet sikke type goeders. En ek sit en luister, maar nou is ek so lus om te bel, maar nou is ek, nou jylle weet baas ek, ek is daar in Launa, Koetsersdam, Aletas, er is daai type deel, daar aan die kant, Vryburg, nou daar is nie veel sy nie, daar is net so hier en daar, nit one slip toe, is daar sy so ek wil toe nou bel, maar ek kan nie bel nie, want ek wil nou sy in hierdie armbees gooi. Wat ek hoor hoe dit hierdie ouders, En die doorings tas, en sê, maar ons bid en bid en dit werk nie, en nou nou het hierdie ou gewaag om te sê dit werk nie, en dit is een verskrikkelijke sonde om te sê dit werk nie, al werk het nie, jy mag het net nie sê en onthou is dit nie soos dit was nie jy weet, ons het baie goed nie verstaan nie, maar ons mag het net nie sê nie God is die skuld gekry vir die tragedie of vir die dood van die kind, en ons het gesê, ons moet maar berus, maar ons was einde kwaad vir God, maar ons mag het nie sê nie maar nou, nou besef ons, God het niks daarmee te doen nie, so nou mag ons dit sê, nou mag ons sê, maar nou luister ek na die, na die predikant, en ek wil nou nie met omsmaus nie, maar ek sien, hy soek self, soek hy na antwoorden, en dit kom net by my op, terwyl ek na die ons luister, dus dink ek by myself, maar jylle verstaan verkeerd, Dis is nie gebed wat God behaag nie, dit geloof wat God behaag, dit nie gebed, wat liefde sy sin gee nie, dit geloof wat liefde sy sin gee, maar hoe skakele ou dan, gebed en geloof van mekaar en ek denk, dit is die ding waar ons vanmorgen wil kyk hoe skakel gebed en geloof by mekaar in Jy sien, as ons daarna kyk, dan sien ons een paar goeders, ons sien hoe die geloof gekom het, Paulus skryf vir ons en hy haal dit uit Habakkuk uit aan hy sê, hy sê, die rechtverdige sal uit sy geloof lewe die rechtverdige sal uit sy geloof lewe, sê gyl vir my wat is het eerste geloof of rechtverdig rechtverdig eerste So hoor julle hoe belangrijk is dit Ons glo nie om rechtverig te word nie Ons glo om wat ons rechtverig is Jy sien, die theologiese denkie het het precies omgedraai Die theologiese denkie het gesê As ek glo, dan word ek rechtverig As ek die Heere aannem, dan maak hy my rechtverig nie Ek neem die Heere aan om wat hy my rechtverig gemaakt het Jy sien, hy moes my eers reinig So dat sy heilige Gees in my kan kom woon Ek moes so heilig wees Dat sy heilige gees my kan kom bewoon So hy het my eerst heilig gemaakt en toe sê Nou staan ek by die deur en klop Jezus koning aan en kom Ek stuis jy so. so die rechtvaardige Ek was eerst rechtvaardig, toe kon ek dier die geloof lewe Maar is interessant dat Paulus voortgaan In Romeine 1,17 hy sê, van geloof tot geloof En dit kry op die Habakkuk. Nou, as ons nou in die profetische woord kijk, en wat, wat probeert Paulus hier, sê, dan sê hy dit, hy sê, van geloof tot geloof. Jy sê, daar iets interessants. Toen Jezus kom na die aarde, God het ons in liefde vrye kese gegeen. Toen Jezus kom na die aarde, en hy hang in die kruis, het die mens een vrye kese gehad, of hy sy offer gaan aanvaar of nie. So as die mens het nie aanvaard het, hy van die dag hang. So wat het hy gedoen? Hy het in geloof sy geloof het ons rechtverdig sy geloof het hy omself gegee in die geloof dat ons volgens ons oorspronkelijke ontwerp zou reageer en aanvaard wat hy volgens doen anders het hy dit verniet genoog. anders was die die elende, die smart van die kruis en beraap gevolg het anders was die bloed wat hy gesweet het, het nie, onnodig en dit was jy onnodig nie, maar dit was sy geloof, hy, hy het so gegeloof, ek wil jy moet iets verstaan, kan jy verstaan, hoe hoe geloof God in jou? Wat denk God van jou, dat hy bereid is om sy seen te waag, in die geloof, want nou hy het jou nie geprogrammeer nie, hy het jou wil gegeef, vrye wil, hy het sy seen, sy leven, hy het omself op die altaar gesit, in die geloof, dat dit wat hy in jou beleed, recht aan die begint, hoe die mens gemaakt en sy in sy deel van gelijkenis, dat dit binnen jou sal opspring en sê, ja vir jy die prachtige geskenk. En dit het het gewerk. En nou hoor jy waarover sê Paulus, van geloof tot geloof. Want Godse geloof, het nou my geloof aan die brand gesteek. Want Godse geloof het gekom, en vir my die geskenk gegeen. En nou, wat is my geloof? Wat is geloof nou? Kom ons definieer geloof. Geloof is dis Geloof is dis niks anders as my reaksie op die goeie nies nie. Ek het gistermorgen vir die mannen by die kamp gesê, as jy na die beeld van die kruis kyk, die sonde wat op Jesus gegaan het, so die gerechtigheid ons deel kan word, wat ek die deel kies jy? Wat is die keese? Die keese is geloof. Die keese is eenvoudig my reaksie, my respons op die goeie nies. So jy sien, nou word geloof makkelijk, nou sê hy, Sonder geloof is het onmoendlik om liefde Sy sin te gee, om alles wat, wat die Heren vir ons bedoel het te gee Ons het net nou gesê uh, sê, God het ons gesê Hy het, hy gaan nie, hy het Hy het ons gesê met alle Geestelike sêninge in die hemel en Christus 2 Korinties 21 sê Hoeveel beloftes daar ook al is? In hom, in Jesus Is al die beloftes Hoeveel daar ook is En die belofte is, in, in hom is hulle, ja en in hom, amen, tot die eerlijkheid van God dier ons. Maar nou word ons sien, alles is ingesluid, hierdie geskenk. So, nou word geloof verskrikkelijk makkelijk. Al wat ons nodig het om te glo, al wat die mensdom, die wereld daarbuiten nodig het om te glo, is goeie nies. Maar sien jy wat het gebeur? Die vijand het die theologische wereld gepenetreer en in plaas van goeie nies, het ons vijand ons vertel hoe groot zondag is hulle. is dit goeie nies. Hy is een alkoolis en ek sê jy moet ophoud drink Dit goeie en dit is nie goeie en is nie, hy is dors huh? Verstaan jy? Maar as ek vir die ouwe sê, maar die Heer het jou lief Dit is kom vat sy hand Dan kan hy oorwin oor over alkoolisme Dan eers kan hy oorwin Verstaan jy, dis niks wat hy moet doen As jy ophoud drink, dan sal ek Aan jou aandag gee nie, nee, ek het Ek het die alkoolis geword in jou plek Ek het jou syktes gedra Ek het jou oortreding gedra As jy kom na my toe Kom vat my hand met jou hand en my hand ook ons die alkoholisme overwin, want daar is so veel meer in die lewe as Maar Oor jylle die, die beeld is God hart. Nou ek wil het koppel aan, aan gebed. Kom ons gaan nou na gebed toe. Wat is gebed dan? Gebed is die wijse waarmee ek met God communikeer. Nou jylle weet, geen verhouding is een verhouding, as daar nie communicatie is die essentie van die verhouding is communicatie, gesprek. Ek sê, woorde is die brandstof van die verhouding. Communikatie is die uitdrukking van die verhouding. As jy hoor hoe ek met een persoon praat, of as jy, kom, vat hy in die huwelik, as jy twee mense hoor, wat met mekaar praat, jy hoor hoe hulle verhouding is aan die weise waarop hulle met mekaar praat. So, ons sê, communicatie is die hele basis waaruit, wat groei uit verhouding uit, wat verhouding laat groei dit is die, ek wil amper sê, dit die cement waar die verhouding om elkaar ha. woorde is die brandstof daarvan so nou het ons in een verhouding gekom met Godse geest wat binnen ons is en God begeer een liefdesverhouding met ons, nou en daar sê gestraand vir, vir die kampmanne laat ek nou vir die ander man ook sê, wat sy sê sy sê, een vrou wil aanhoudend door dat ons hulle lief het. My manne, noem my jylle mooi oor, ek praat nou met die manne. Ons is die vrou, ons is die breid van Christus. So al weet ons dit nie, al is ons bieke macho oor die ding, al weet ons dit nie, ons het die behoefte om te oor, dat ons breidig om ons lief het. En daarom sê ek kom was jylle met die waterbad dier die woord, Ek kom was jylle gemoed, aanhoudend skoon. En ons het net al gesê, in my gedagtes is daar nog een klomp ou gedagtes, en Godse geest in my kom woon, nou wil Godse woord my gedagtes was. Hy wil die siekte uit was, en dit vervang met geneesing. Hy wil die tekorte en die gebrek uit was, en vervang met Godse voorziening. Hy wil die vrees uit was, en vervang met Godse beskerming. So Godse woord is hier om dit te was, maar hy was met sy woord, met ander woord, hoe praat hy met my? Wat het Koosgestrand gesê? Hebreeus 1 vers 1 Nadat God op baie maniere en die, die profete tot julle vaders gesprek het In die oude tijd het hy in die laatste dag tot ons kom spreek Door sy seun, sy seun is sy, In die begin was die woord, die woord by God Sy naam is die seun van God So ja, die woord, nou kom God En hy kom praat met ons door sy woord maar kyk nie wat het gebeur, die vijand het oor hierdie 2000 jaar ek, excuse, ek is nou op die theologische modelse rug, jylle moet my nou vergewe daarvoor, maar ek kan nou nie anders nie, dit, dit is nou so, ons was mislui vir 2000 jaar dier die theologie ek sê die breed theologie, ek sê die alle theologie ek sê ons was mislei in ons godsdiensoefeningen, want die woord wat ons kon sy stand sou gehoor het wat God sê, het hy sy vinger gewys en sê, jou sondag jy het alweer droog gemaakt Jy het nie geas, jy nie, daarom sal ek nie Dis wat ons gehoor het Terwyl dit gestop het in die kruis En God sê aan die oudinge sal nie weer gedink word En wat ons nodig gehad het Voor 2000 jaar is om te hoor Dat God sê ek jou lief nes is Jy is goed genoeg nes jy is Ja jou leven is een gemors Maar jy is nie een gemors nie <laughs> En as jy besef Jy is nie een gemors nie, as jy besef Ek het jou waarde gemaakt Dan sal jy uit die modderheid opstaan En jy sal kan leef Maar daar 2000 jaar sit die godsends nog steeds in die modder Die mens in die diepste modder in God, God in die hoogste jimmel En al toe blijf alles Nou kom hy en hy sê Nee, ek wil iets anders vir jou doen Ek wil jou intrek Ek wil, en jy moet klaar kry met hierdie goed Liefde wil sy sin kry En nou begin die communicatie Nou sien ons gebed Gebed is my manier om met God te praat Nou kyk die tragedie van die overmond Mooses met die volk by Sina kom, toe wil God met hulle praat soos Mooses, ondou jy, God het met Mooses gepraat soos sy man met sy vriend praat. So ek neem aan, Mooses het met God gepraat soos sy man met sy vriend praat. Daar was een gesprek tussen hulle. Goed. En, en God het sy hart vir sy mens, hy het nie aannemer van die persoon nie. So hy wil dit met die hele volk doen. Die volk sê nie, laat Mooses met ons praat. So wat die volk doen, die volk bedank verhouding, want jy sien as jy nie wil communikeer nie, dat jy nie verhouding nie so sê, ons wil nie met God communikeer nie, hy moet nie laat met ons praat nie, ons praat nie met homie, laat Moose met ons praat, so, so toe kom dit nou dier Moose, toe is dit een afstand verhouding, terwyl Jezus kom en hy volbring die wet, hy handel dit af, hy handel die dispensatie af, waar God dier die wet nie profeter moet praat, en hy leid die dispensatie in waar God met ons praat, dier sy seer, dier sy woord, van praat hy, hy praat van waar hy is, waar is hy, hy woon in ons, so waar praat hy nou, daarom sê Jesaja jy, jy sal die stem achter jou hoor dat sê, dis die weg wandel daarop jy sal Godse stem oor by jou want waar is die woord, dankie vir die hy in, vreek, na by jou is die woord Romeine 10, 10, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart, maar kijk nou wat gebeur nou kijk hoe koppel die ding aan geloof, wat is geloof nou wat is woord en wat is geloof nou sê jy hoe sê die twee by mekaar, hy sê die woord van die geloof wat ons verkondig sê nie Wie sal volgens Mooses gaan haal? Wie sal oorvaar die see om Christus te gaan haal? Of wie sal afdaal in die doodreik om om op te bring? Wie sal neerdal om om op te bring? Opvaar om om af te bring nie? Wat sê hy sê, na jou is die woord In jou mond en in jou hart dan dat kijk nou mooi Hoor wat sê vers 10, dis nou vers 8 hier Vers 10 van Romeine 10 sê Met ons hart Gloe ons tot gerechtigheid En met ons mond Belei ons tot redding Nou luister mooi geloof en spraak. Ek praat, ek glo nie met my mond nie. Partij ons glo met my mond. Jy weet, dis om te vluit in die donker. Jy weet, as ek vluit in die donker, die geluid laat my minder bang voel. Partij ons glo met my mond nie. Ons glo met ons harte. Ons beleid met ons monde. My ander woorde, ons mond word een verlengstuk van wat ons glo. Jy weet, baie keer as een ouwe in een gesprek is, as die manne daar by die bakkie staan, Jy weet al langs jy daar die kooperatie toe die man en mekaar kreeg, dan praat hulle so Wat praat hulle? Ek skies, man, ek kan ek sê, wat praat julle? Wat praat julle? Want jy sien, nou het Zuma weer een ding gedoen, nou sit, weer, nou sit weer die ANC hier, of nou sit weer Gaddafi daar, of nou sit weer Osama Bin Laden daar, of die Taliban, of wie ook al. Sien jy, ons is altyd besig om wat, uit die oorvloed van die hart, maar kyk wat sê die heren, die heren sê wat jy nie met my verhouding het, nie. ek verlang jou en, die oor, en jy al achtergekom, as jy, as jy so gesels oor al die wereldse goede, en een ou, een jong want is en hulle ontmoet een mysie en hy is verlief dan sien jy het so snakse so waas oor sy gezicht en as hy praat, dat hy so fiebel glimlachie huh? en as hy iets sê, dan praat hy net van hierdie girl, hoe hoek my vol af van. Jy sê, as ek in hierdie liefdesverhouding staan, dan is ek vol af van. Soos ek daar langs die bakkie staan, dan is ek nie met die Osama Bin Ladens van die wereld bezig, nie wie waarom is ek bezig? Ek is bezig met die een op wie ek verlief is. I'm in love with you. I'm in love with you. You have called me to. En hier in hierdie liefdesverhouding leer ek om met God te praat en so ek sien dat gebed, miskien moet ek het ergens skryf, dat julle die beeld daarvan sien, ek sien dat gebed, dis twee bene het, twee bene, kom ons sê gebed, maar ons sien gebed, is dis, gebed is die woord, wat ek belei, en die woord, is wat ek geloo, so gebed is met my mond, geloo is met my hart ek geloo die woord ek bid die woord sien jy, so ek wil hy met die ding snap vanmorgen ek geloo waar kom geloof vandaan? geloof kom door die gehoor, hoor door die woord my ander woorde, as ek die goeie nies hoor ons gesê, wat is geloof? wat is geloof? geloof is my reaksie op goeie nies want ek is ontwerkt daarvoor. So ek het nie een inspanning, het is nie moeite om te geloen nie, ek moet net goeie nies hoor. So as ek by self bevind op een plek, waar ek goeie nies hoor, dit is wat ek sê, goeie plek om nie te wees vermoorde, is een goeie plek om by een kant te wees in alweer, want wie wat hoor jy oor goeie nies? En goeie nies stimuleer geloof. En geloof is om te aanvaar, en te ontvangst te neem wat God vir ons gee. Right, nou geloof ons, hy het vir ons geloof gegeen, En nou word gebed, die, die draar, gebed transporteer, vervoer my geloof na my omstandighede toe. Dit vervoer my geloof na God toe. En dit vervoer het na my omstandighede toe. In my ander woorde, in my gebed belei ek, stem ek saam, homologeo, ek stem saam met God, wat hy sê, kom ons vat beeld, wat sykte, God sê vir my, ek het jou genees, dit goeie nies, ek wil gezond wees, my geloof is gestimuleer, ek is so ontwerp om gezond te wees, ek sê, ja jyre, ek vat het, dankie jyre, ek vat het, nou word my gebed, dankie jyre, ek vat het, hoor jy, nou word my gebed, dit wat ek glo, word nou uitgestoot, word na God toe geprojekteer, ek stem met God saam met my woorde, en ek sê, dankie Heer, ek vader. Maar vir die siekte kan ek sê, in Jezus naam gaan, <laughs> hoor jylle. Want, dit wat ek glo, spreek ek uit, so ek het twee, twee ween, ek kan met God praat, en ek kan die siekte wegstuur. Jylle die beginsel? So, nou sien jy, dat gebed en geloof is twee goed. Sonder geloof is het om om liefde sy te gee. Nou die ouwe is debat oor gebed wat er gebed verhoor God, en wat er een verhoor hy nie. Nou sê, wil ek een stelling maak, wil sê, as God nie alle gebede verhoor nie, kan hy net so niks verhoor nie. Kan ek het starig sê, die het weerhoor. Ek sê, as God nie alle gebede verhoor nie, dan kan hy net so niks verhoor nie. Want die hele relaas wat ek hoor, oor, van al hierdie ouders wat inskakel, en die predikante wat saam praat, sê die volgende, en sê, sekere gebede verhoor God, en ander nie. Nou wil ek jou vraag, nou bid jy, met wat er zekerheid bid jy. Jy bid met die zekerheid, dat God partij gaan verhoor en ander nie. Nou weet jy nie wat er een gaan hy verhoor en wat er een nie. So wat nou? Nou kom Jacobus, Jacobus sê, as iemand wijsheid kortkom, laat om dit van God bid, wat aan elke ene gees, sonder om te verwaaid. Dat sal om gegewe word. God sê, my wijsheid is vir jou. Ek wil dit vir jou gee. Hy sê, maar hy moet in die geloof bid, want dit is geloof wat liefde behaag. Nie gebed nie hy sê, moet in die geloof bid, na die woorde, as die gebed wat ek bid, nie gekoppel is aan geloof nie, moet nie jou tyd mors nie, dis geloof wat God baag, so sê, nou, nou moet ek my gebed weerweeg, bid ek net om iets te sê, om die tyd vol te maak, of is my gebed, die projectie, van wat ek glo, so ek het nodig, om eerst te glo, voordat ek bid, Hoor jylle nou, om eerst te geloof, hoor ek bid. Nou, ek kan nie geloof voordat ek nie gehoor het nie, want die geloof om dier die gehoor, en die gehoor dier die woord. So, ek kan nie geloof voordat ek nie eerst gehoor het nie, so, nou luister ek eerst, ek begin dier te luister, ek begin om my oor te gee, my hart te gee, vir Godse droom. En nou kom hy met sy woord, en hy oortuig my dier sy woord. Geloof is om oortuig te wees, hoor jylle. Pisteo to, to be convinced om oortuig te wees, nou kom geloof in my, omdat God met my gepraat het, ek het sy stem gehoor nou moet ek dit weeg en sê, geloof ek dit, en as ek met my hart dit geloof dan kan ek begin bid maar jy sê, gebed, het een ding geword wat, as jy bid, sal ek word jy, so toet ek het sê, ek moet bid, daar was nie noodwendig geloof in die gebed nie, so besef jy dus, as ek kan bid tot ek blauw is in die gezicht, as daar nie geloof in die gebed is nie gaan dit niks my beteken nie Ek kan my kinderkies leer om my reimpie op te sê, liewe Jesus agenteer sien op my kindkie nie, ek kan om leer om hierdie goeders te bid, maar as daar die geloof in is nie, leer ek my kind om sy tyd te moos. Weer jylle? So, wat ek nodig het, ek het nodig om in die raad van God te staan, ek het nodig om die goeie mis te hoore, so daar die respons van in my ontwerp kan opstaan en sê, ja, ek vat het, en as ek dit gevat het, dan kan ek dit spreek, dis geloof en nou het gebedwaarde, en as ek uitge, maar hy moet in die geloof bid, woordat sê Jacobus, daar by vers 5, 6, hy sê, maar hy moet in die geloof bid, want een wat twyfel, maar ander woorde, ek gaan bid, en ek weet nie, gaan God die deen verhoor of nie, ek weet nie, ons sal maar sien, maar getroffen, wie wat is dit, dit is twyfel, hy sê, en hy wat twyfel, moet nie denk, dat hy iets van God sal ontvang, nou kyk mooi, God het klaargegeen, hy het ons klaar geseen met alle geestelike seningen in die hemel. So as ek nie in die geloof bid nie, gaan God nie sê, oké okay, nou gee ek het nie vir jou nie. Hy het het klaargegeen. So as hy sê, hy wat twyfel moet nie dat hy iets van God sal ontvang nie beteken, dat, dat in twyfel kan ek nie, het ek nie die vermoe om al die beloftes wat myne is, wat ja en amen is en om in ontvangst te neem nie. Ek kan dit nie vat nie. Oor julle, ek het geloof nodig Om het te vat, wat die geloof is die hand van my hart Die geloof is die vermoe Wat ek aaneem, die goeie nie is Right? Ok, hy sê, sê so een dubbelhartige man Is onbestendig Nie net in dit wat hy vra nie Hy sê, hy is onbestendig In al sy Wee Die woord dat in die Grieks gebruik is doepsiegos Ja, ou moet twee siele Ek bid, ek sê, heren, miskien gaan nie hoor, miskien nie Ons al maar sien Yes, André Oorsprong nie by die gemengde saad Want jy sien die gemengde saad Die gemengde saad het gesê As jy sal ek En, en ek weet in my wandel het ek nie als reg gekry nie So het ek gekwalificeer Het ek nou genoeg pinte, het ek genoeg meriete Daarom as jy nou kyk na die oud-testamentiese gebed Waarmee ons gekom het Het die oud-testamentiese gebed vir ons gesê As ons genoeg bid As ons hard genoeg bid Oordou jy Jesus het vir hulle som al uitgevang lang al, al, hy sê, moet nie een van woorde gebruik, soos jy hy nie nie, want hulle dink, dier hulle baie woorde gaan verhoor word. Nou, dees, daar doen ons het nie so nie, ons stuur sms'n, e. moet nie die ketting breek nie. Bid vir die, moet nie die ketting breek nie. Jy? en ons stuur die ons dink met die eidele herhaling van woorde, as ons genoeg ouwe skrym die petitielijst te teken dan gaan ons Godse arm draai, want nou dink ons nog verkeerd ook, want die godsdienst het ons nog geleer om te sê, die ding wat gebeur het het kom van God af, so ons moet nou God krym sê om sy gedachte te veranderen, gaan hy ons weet nie, maar ons probeer maar ons kyk of ons genoeg handtekening op die petitielijst kan kry, as ons lang genoeg an, ons berouw genoeg is, genoeg woorde gebruik, as ons dierbid en anoubid, het jy al die terme gehoor, dan gaan God hoer jy, massa aksie, miskien moet ons toitoi, toitoi, toi dit is ek werk soms, right. maar sien jylle wat het met ons gebeur, dit was die, die wijse wat ons gebed, het. daarom die essentiële woord, as ons in die Nieuwe Testament lees, die Griekse woorde van gebed, is die essentiële oud-testamentiese woord vir gebed, is die woord erotou wat beteken om te smeek, om te sê ach heren, salblief, wil jy nie die gedachte verander nie, jy my nou siek gemaakt, sal jy my nie asblief gezond maak weer nie, ach heren wil jy nie die, die militair oorwege in die zaak nie, wil jy nie my aansoek weer oorwege nie dit, dit, dit, dit is hoe dit was ach heren, sal jy asblief sal jy asblief vir ons geef, sal jy asblief vir my voorsien, sal jy asblief my vergewe dit was die ou, ou verbond concept nou kom ons in het verander. En Jezus sê vir ons in, in Johannes 16, 23, hy sê in die dag, wat die dag, dit is vandag, ons is nou in die dag waarvan Jezus praat, in Johannes 1623 23 hy sê, in die dag sal jylle my niks vraag nie. Maar alles wat jylle die vader en my naam vraag, sal ek vir jylle gee. Nou baie van jylle ken nou al die skrif goed nie. Hy gebruik twee woorde, in Afrikaans het ons een woord vervraag. In die Grieks is daar twee. En hy is geskryf in die Grieks oorspronkelijk in as twee woorde. Hy sê, in die dag sal jylle my niks erot nie. Jylle sal my nie smeek nie. Jylle sal nie vraag ek my vergewe nie. Jylle sal nie vraag, jylle as het u wil is, jylle sal het nie vraag nie. Jylle sal, maar alles wat jylle die vader in my naam uit te hou, die is in my ander woord hy gebruik, a demand for something deal. Dis klaar in jou rekening in betaal. God sê, ek het jou klaar geseen met alle geestelike sêlinge in die hemel, ek het jou genees, ek het vir jou voorsien, ek het my en engel aan die jou beskerming bevel gegeen, iets jords. Hy sê, in daardie dag sê jylle my niks vra nie, nie, jylle gaan nie meer by my pleit nie, jylle gaan nie meer in ongeloof sê, jylle, ach, as dit jy wil is, ons weet nou nie wat jy wil is nie, maar as dit jy wil is, so, nou as ek klaar gebid het en sê amen, dan sê ek, nou sê ek sê wat God sy wil is, wie jylle wat is, daar is geen zekerheid nie. Hy sê, nee, Maar voor waarvoor waar ek sê vir julle Alles wat julle die vader sal vra Uit jou in my naam Alles wat julle in besit neem Omdat julle besef ek het het klaargegeen Dis geloof Jy sien geloof vra nie vir iets wat God gee nie Geloof ontvang wat God gee So jy sien die essentie Kom ons vat weer die beeld van siekte Ek vra nie meer vir God om my te genees nie Dis een belediging vir hom om te vra Ek ontvang die geneesing Wat hy vir my gegeet Ek vra nie vir God om my te voorsien nie Ek sê, jyre dankie, die voorziening is daar van my. Hoor jy, ek, ek wil het verder vat. Ek vraag nie meer vir een mooi, mooi weersdag nie. Hy sê, jyre sal my niks vraag nie. Ek praat om die dag. Hy sê, die berge in die hemels moet reageer. Die skipping waag met reike hals en verlange op wat? Op die waarmaar maken van die seens van God. Hoe kom wil ons een mooie dag hee? Omdat ons by mekaar wil kom in die naam van die jyre. En ons wil nie nadereen in die proces nie. Ons wil nie die mense moet kom. So wat ons sê, wolke, reen, sta mykie terug, maandag hier weer in. Maar vandaag, Vandaag is die tijd, dat ons saamkom in die Heerse naam. Kom maar, dis goed he. Ek sê nie aan, sal nie my, een mooie dag geef nie. Heerus sê, ek het het in jou rekening met taal, van jou mooie dag. Ek het jou aangestel om te heers oor wat? Oor die skepping. Verstaan jy die vrymoedigheid? Ons is die afdruksel van sy wees. Ons is die afdruksel van sy heerlijkheid. Wat het die afdruksel van sy wees en die afdruksel van sy heerlijkheid gedoen, toe die storm op die see kom? het ek sê, ach Heere, sal jy asjeblief die storm wegvat? Niks van dit nie. Hy, nie. hy het nie gevra nie, hy het niks van God gevra nie, wat het hy gesê? Hy sê, storm, bedaar, wind, gale. <laughs> hy het nie meer een gaat om te sê in die naam nie, want hy was die naam. Hy is die naam. Ek en jy sê in die naam. In die naam van die Heere, wind gale. Storm stop. Stop. Haal storm, trek voorbij, springkane, vat jylle goed en gaan. Sê jylle die verandering? So kyk nou, wat ons dis nou sien, is dit, ek wil, ek wil klaarmak, ek sien die tyds Kom, ons kyk na die twee benen, ek sê daar twee benen. Gebed is dis, gebed is dus die medium, die methode, die voertuig, waarmee ek my geloof projecteer. My geloof wees vir my, wat God alles vir my gee. So, nou het my gebed twee bene. Die een been van my gebed, want nou gebed is die communicatie, die uitdrukking van ons verhouding. Die een been van my gebed is liefde. Daarmee vertel ek vir God, hoe die vir kom het. Soos ek vir hy daar vertel, dat ek haar lief het. Daarmee kom ek in die God toe en ek sê, Heere, there are no words to tell you I love you. Heere, is te veel, dit is te groot. Ek het die lief Daarmee, verklaar ek my respect vir God. Daarmee kom ek en ek loof God vir sy grootheid. So ek gebruik gebed om God te loof. Waarom verklaar ek my liefde? Omdat ek weet wat sy hart vir my is. Waar kom dit vanaan? Geloof. Ek twyfel nie, luister mooi, ek twyfel nie wat in Gods hart vir my is nie. Hy sê die gedagtes wat die aangaande jy koester, gedagtes van vrede die van onhaal hy sê, daar kom daar, die dag het gekom, dat ek die goeie woord, my vervulling oor jou laat gaan, God sê, my hart is in beroening oor jou, hy sê, jou hart sal in beroening kom, as jy hoor van al die goede wat ek aan jou doen, ga jy gaan verder, hy sê, wat die oog nie gesê en die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het nie, wat buiten jou denk vermoes, dit het ek bedink vir die wat my nie vet, So, nou, nou, die eigen geloof Ek twyfel nie meer oor wat in God sy hart van my is nie God moet nou sy hart openbaar As hy self sy eie seen nie gespaard het nie man, vir ons oorgeet, Sal hy ons nie ook alles uitgenade skenk nie Daar is niks wat hy terughoud nie Ek sê heren, ek twyfel nie Daarom kan ek vir God sê hoe lief ek om het Daarom kan ek my dankbaarheid, my lof Kan ek aan ombring En hoe doen ek het? Ek doen het met woorde My respect, my liefde, my woorde My lof Par ty keer Dit was vandag nie so nie Jy weet as ek dan nou hier voor staan en dit nou voorrecht om hier voor te staan. En ons loof die Here saam. En ek sien die lof wat van hier af kom. As ek sien hoe julle saam en ek saam en ons almal saam hier kan staan en God loof vir hier. Dit is nie meer 'n liedjie wat ons sing. Hoe lank het ons psalms gesang, en gesange gesing, gesing en met gesing. Wat het nou gebeur? God het ons hart verower. En nou kom ons respek en ons liefde. En ons lof omkom van binne af want ons is oortuig van Godse goedheid vir ons. Hier is die een been. Die ander been van geloof is die projectie van geloof. Dit is die projectie van geloof. Dit is die ander been, is die been waarmee ek met, syk, oorsie, met my siekte praat. Dit ander been is waarmee ek met die weer praat. Dit is waarmee ek met, met, die, met die skeping praat. Wat is dit? Dit is gesag. Dit is die gesagbeen. Hierdie is die sachte been. Hierdie is die gesagbeen. Die sachte been is hierdie trotelwoorde in een liefdesverhouding, waar ek vir God sê, hoe lief ek om, hoe ek omwaardeer, hoe kostbaar hy vir my is, hoe ek nie kan van hem kan lewe nie. Die gesagdeel, is waar ek vir die storm sê, in Jesus naam gaan lewe, waar ek vir die omstandighede sê, wijk, waar ek vir die berge sê, hef jou oppe word in die segege ge geplant. Dit van God kom en hy sê, jy moet die geloof van God, hy kyk nie net mooi, ons het begin by geloof, ek sal stop daarby, hy het gesê, die geloof van God, die geloof van God, het ons rechtvaardig gemaakt, toe kom ons geloof, toe ons sien dat ons rechtverig is, en ons sê, ja, Heere, ons vat het. Toe skop ons geloof in. Nou gaan geloof aan. Nou sê die Heere, sê die disciples, hy sê, in daai dag, wanneer jy my niks meer vraag nie, wanneer alles wat jy in besit neem, wat ek vir jy gee, wanneer daai dag kom, hy sê, daar gaan hy iets meer gebeur. Hy sê, in daai dag gaan jy vind, dat jy kan spreek tot jy probleem. In daai dag sal my geloof in jy opstaan. Ons het net al gepraat van die morrester in opgaan in jou hart. As die morrester in jou hart opgaan, dan spreek jy tot die probleem. Jy span jou nie meer in nie, jy zweet hier daar oor nie, jy sê nie, nou moet ek vastbuit, nou moet ek staan nie. Nee, as die morrester in jou hart opgaan, dan is jy, jy, want die morrester in jy het eengeword. Dan spreek jy in zekerheid. Dan sê die Heere, as jy die geloof van God het, as die morrester opgegaan het, hy sê, sal jy vir die berg sê, heef jy op, word in die see geplant, en jy sal verkry wat, net wat jy bid, net wat jy sê, oor die, wat is jou gebed, jou gebed is wat jy sê, gebed is nie meer op my knie staan en my handen vouw nie, gebed is my lewe, Paulus sê, bid altyd hier, ek bid nie net in die 10 minuten na ek omgestaan, of 10 minuten voor ek gaan slaap, of 10 minuten in, in die kerk, as ek gaan sit, en my handen vouw en sê, hierin, my lewe is gebed, my, my, my gedagte taal, is een verbinding, is een gesprek met die geest van God wat binnen me is, wat een voorrecht. Wat een voorrecht om het om te kan praat of so nie. O, vreeg praat van om swak taal te gebruik. Wie, as ek met God praat, gebruik ek die swak taal. Ek wil nie. Ek het te veel respect voor. Ek het te veel respect voor. Dan gebruik ek die swak taal nie. So, so sien jy, daarom dat Paulus sê, bid altyd dier. Laat ek het afsluit as ons nou na Jacobus verder gaan kyk en hy nou sy verduidelik om te bid, dan sien ook gebruik Jacobus een paar woorde en ons het daar oor gepraat in die gemeente die afgelopen tijd, maar ek sommer met julle kamp mannen die ding ook deel. Paulus gebruik nieuwe lingo, nieuwe terminologie vir gebed, of sê Paulus nie um, Jacobus. Hy sê daar in Jacobus 5, daar van vers 15 af, sê hy, die gebed van die rechtverdige, hy sê die vierige gebed van die rechtverdige, het groot kracht, so sê ons vertaling, Die Engels sê, the fervent prayer of the righteous avails much. Nou kijk nou mooi, die woord wat hy vir prayer gebruikt, is die woord Jukomai. Jukomai beteken, twee dele, is om my te verbind aan dit wat ek wens. Godse geneesing is my wens. Maar stem jylle samen as Godse wens ook. Hoor hy wat dit persoon in 7e vers 4 gesê, hy het gesê, Verlistig jou en die Heere, dan gee jou die begeertes van jou hart. Nou kijk wat het gebeur toe ek myn Heere verlistig toe, kom sy begeertes in my hart. Sy begeertes dat ek gezond is. Het is in my hart. So die feit dat ek gezond is, is nie een eidele wens. Is nie een eidele begeerte. Is selfsig begeerte nie. Dis Godse begeerte. Dis een edel begeerte. Dis een heilige begeerte. So ek hoef nie meer skuldig te voel, as ek graag gezond wil wees nie. Ek hoef nie meer skuldig te voel, as ek genoeg wil hee om van te lewe en nie in, in skuld moet lewe nie. Ek hoef nie meer skuldig te voel, omdat ek staat kan maak op Gods beskerming terwyl ander oos het nie, allemaal leid het, het gebruik hulle dit goed so jy sien nou wat gebeur, nou word die begeertes van sy hart word my begeertes en as sy begeertes myne word dan het ek vrymoedigheid vir God, hy sien as ons iets vraag, volgens sy wil verkry ons, ha ha ha, net is geneesing sy wil ons verkry, maar sien ek pleit nie meer nie, ek vraag nie meer die erotou vraag nie, ek, ek sien nou dankie heren ek neem het in opvangst, die ander woord wat hy gesê is, is die woord prosukomai uh, prosukomai beteken om my te verbind aan het wat ek wees so ek kan my nou self verbind, ek sê heren, die beloftes is my kan my daan verbind ek het, ek het die recht om my aan Godse beloftes te verbind ek het een met hom geworden dan gaan hy en hy sê verder, hy sê die gebed van die geloof sal die kranker het Haha. wat is hierdie gebed? nou gebruik hy een ander woord, hy gebruik die woord jukemaai, wie wat beteken jukemaai in platafrikaans, die wees hy sê, die wens van die geloof van die kranke red. Geloof moet my net wens. <lacht> jy sê, as ek die plan gesien het, is geloof daar. Dit wat geloof vat, die wens, dit red die kranke. Dit red my van ziekte. Die gebed van die geloof. Vind jy, dis nie inspannend nie? Ons hoef nie meer om die klok te bouw, ons hoef nie meer om Jericho gesemere te loop nie, al wat ons doen is wandel met God. Ek hoef jou sê, moet nie laat die gods van die wereld alweer ek tom goed op jou laai en dit moeilik maak nie wandel in die heerlijkheid van die vrouwde, elke dag met jou lewe prijs die heren dankie vader dankie dat ons hierin kan lewe dankie jyre dat die grootste voorig om jy te ken om die gemeenskap te heen. om u toe te laat, om u saad in ons oor te draag, so, dat die moore sterre in my hart opgaan. Dank vir die lewe, dank u vir die lewe wat u ons gegeet, jylle dank u dat ons hier uitgaan met zekerheid, die engele is aangaan ons bevel gegeen, ons het geleer om die naam te beleid, dankie Heere vir die voorsiening wat klaar binnen ons is en soos dat ons dit leef gaan ons vir die berg sê vir joh. die berg die dankie Heere vir die geneesing wat voltooi is maar meer as dit dankie vir die vorig om jy te ken om jy liefde om jy hart te oor om bisko te sit om te weet dat jy my lief het. Heer die vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Oor die sachte been, na eerste gedeelte van gebed, ek denk, ek denk nie, is iemand, wat ek, ek, ek moet het nou lees, ek het het Tompie goed geskryf, wanneer ek oorwin is dier my stand, en ek denk aan die kruis, is die vrug van my lip een gebed. Wie kan stilblij, wanneer ek ry of wanneer ek, wat, wat ook al doe, en ek dink aan my stand, en ek dink aan die geskenk, kan stel blij, jy kan nie jou lippen keer nie, so dit, is, dit is nie een probleem nie, maar die tweede gedeelte, en ek dink daar haak ons, en ek besef een ding, dit gaan oor eienaarskap, jy sien oor goed wat ek besit, sê een voertuig, kyk hoe lyk ons eienaarskap oor een voertuig, maar jy sien, hoekom lyk ek oor die natuur, hoekom, hoekom is ek in een sekere sintram nie achtig oor die natuur, omdat ek nog die eienaarskap verstaan nie, want dit nie opneem nie. Daarom, ek wil amper sê, daarom gebeur nog soveel goed dat het gebeur. Ja. En daarom kan my geloof nie in actie kom nie, oor een gebrek aan eienaarskap. Ons het, ons het kinders geword. En as ons nie meer bijwoners is nie, dan het ons eienaarskap jy sê het al maar Dis Dit is precies lang ons. Ek hou van die term wat koos gebruik, hy sê, as ons oorwin is ter ons stad soveel so jare was ons oorwin dier die leun van sondagskap nou moet ons stand van gerechtigheid ons oorwin, ons gedachte oorwin, dat ons besef want jy moet onthou, dat die plan wat God gemaakt, die versiening wat hy gemaakt het is, al maak ek een fout al maak ek een verkeerde kese ek herstel ek onminnelik want God verander nie, ek kan nie kansen lewe wat in die kruis gebeur het nie prijs die dankie Baie dankie vir julle, baie dankie vir al die ons wat kom kampen, dankie vir een wonderlijke geseende naweek saam met julle.